Bon dia a tothom. Benvinguts a la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama, avui 19 d'octubre. I és per això que l'Ajuntament de Figueres, el Servei de Benestar Social, conjuntament amb el Institut Català de la Dona, hem organitzat aquest acte per, doncs, perquè hi ha molta gent afectada per aquesta malaltia i coincidint amb que l'any passat es va crear aquí a Figueres una associació nova, el grup Iris, hem pensat que com que l'acte es titula veu de dona, hi hem volgut donar veu a la dona que presideix aquesta associació, que és la Lídia Albert. A continuació, la senyora us presento a la, a la gent que ens acompanya, que és la senyora Fina Sorina, que és la delegada de la Generalitat de Girona. La senyora Lídia Albert que és la presidenta del grup IIS, i la senyora Sònia Fuentes, que serà la periodista que farà l'entrevista. Passo la paraula a la senyora Fina Sorina, que explicarà una mica de què, en què consisteix aquest projecte de veu de dona. Molt bon dia a tots i a totes. Deixeu-me, en primer lloc, agrair la vostra assistència aquí avui, com no pot ser d'una altra manera, i també agrair l'esforç i la col·laboració que s'ha fet des de l'Ajuntament de Figueres per sumar-se a la iniciativa que de forma conjunta portem des de l'Institut Català de les Dones amb tots els serveis d'informació i atenció a les dones de comarques gironines. En aquest cas, l'àrea de benestar social de seguida va uh, acceptar la proposta de realitzar un veu de dona i ens va semblar que per l'estructura i pel contingut de la ciutat encaixava moltíssim eh, col·locar aquest veu de dona dintre la commemoració del Dia Internacional del Càncer de Mama. Perquè aquí Figueres, fa pocs mesos, va néixer una associació, el Grup Iris. És un grup que té una, una vida relativament curta, però que ha nascut amb molta il·lusió, amb molta força, amb uns objectius molt clars i amb, amb gran consens i amb molt poder de convocatòria i amb, amb unes persones que estan liderant aquest projecte i que ho estan fent d'una manera molt positiva. Llavors, d'alguna manera eh, estem ajuntant el que és eh, un cicle anomenat veu de dona que es tracta de buscar un espai perquè dones significades del territori gironí puguin tenir un temps per parlar, per explicar, per transmetre coneixements, experiències, projectes, actituds, valors, tot allò que sigui destacable i que estigui bé que la resta de persones puguem conèixer. En aquest cas, veu de dona Figueres... Uh, està molt vinculat amb DI Internacional Càncer de Mama amb Grup Iris amb Lídia Albert però com tampoc pot ser d'una altra manera amb tota la gent que juntament amb Lídia Albert està al uh, Grup Iris i que avui moltes de vosaltres esteu, esteu aquí i esteu a primera fila que és on, on heu d'estar uh, la veula tindrà la Lídia però totes vosaltres us heu de sentir d'alguna manera representades en aquest, en aquest veu de dona i en aquests moments que tindreu la paraula i tindreu l'oportunitat de, de, de transmetre el, tot allò que sigui significatiu i que vulgueu explicar a la resta de persones que ens trobem aquí avui. Uh, dia avui internacional contra la celebració uh, el càncer de mama. Uh, al llarg d'avui, els dies posteriors i els dies... Uh, previs, estem sentint bastanta informació. Eh, és, un, és una malaltia o és un aspecte que afecta directament a les dones. És una de les malalties que continua tenint moltíssima incidència, continuen sortint les dades i cada vegada hi ha més incidència, però menys mortalitat i això ho hem de celebrar eh, tots i a totes perquè cada vegada els avenços amb noves tecnologies i el que és tota la cura de la salut fa que eh, el nivell de, de, de vida sigui molt millor per totes les persones, com la Lídia i moltes de les que esteu aquí que heu, eh, esteu en, en el procés de, de, de superar la, la malaltia. Eh, jo celebro poder estar aquí amb vosaltres compartint l'espai i el temps de veu de dona, desitjo que us agradi l'entrevista i moltes gràcies a la persona que ha acceptat l'invitació i a tota l'associació la, en general, bona feina enhorabona i felicitats moltes gràcies bon dia a tothom Formar part del grup IRIS, associació de dones empordaneses afectades de càncer de mama, ha estat una injecció de força i de moral per la Lídia Albert, la seva presidenta. Va néixar ara fa 46 anys a Figueres i actualment viu a Rimors. És la gran de sis germans i això assegura ha marcat el seu tarannà i la seva manera de ser. Es defineix com una persona tranquil·la i conservadora, casada i mare de dues filles, l'Alba i la Judit, ha trobat en la família i en el seu entorn els millors aliats per lluitar contra els moments més adversos. Un càncer de mama va capturar el seu dia a dia ara fa un any i mig. poc a poc va anar plantant cara a la malaltia i ara, com a presidenta de, del grup Iris, ofereix suport a totes aquelles persones que, com ella, un cop reben el diagnòstic de la malaltia, necessiten més que mai acompanyament emocional. Lídia, quan fa que formes part d'aquest projecte? Bé, des de l'inici que vam començar a pensar en això. De fet, ara ja fa uns sis mesos que està formalitzada l'associació i va ser més o menys el mes d'abril. No existia a la comarca, com hem dit, un grup de suport com aquest i a la vegada era molt, molt necessari. Mm. Com, com neix? No, no existia tan definit com aquest. Hi havia altres tipus d'associacions o fundacions, però com el que hem acabat creant nosaltres no. neix doncs d'una manera molt maca de fet va néixer arrel de que una ocelleta d'infermeria de l'hospital d'aquí Figueres va tenir la brillant idea d'agrupar-nos perquè entre nosaltres no ens coneixíem amb una pàgina privada de Facebook un grup privat on només hi podem accedir nosaltres totes nosaltres vam acceptar i ens hi vam afegir. D'ençada llavors eh, vam anar posant missatges, missatgets, ens anàvem coneixent virtualment sempre i bueno, vam veure que entre nosaltres hi havia una connexió molt i molt forta eh, que encara que no es coneguessin, no, no ens poséssim cares, doncs podíem relacionar-nos molt i molt bé. Uh, vam començar després a compartir emocions i experiències i un bon dia vam decidir de, de trobar-nos totes uh -huh. posar a cara una mica, no? A trobar-nos uh, sí, personal a sí. La veritat és que vam fer, quan vam fer la primera trobada allà vaig sentir unes emocions que no havia experimentat mai uh, Ens coneixíem per primera vegada però per mi aquelles dones no, no eren estranyes, era com si les conegués de, de tota la vida. Eh, vam fer altres trobades, vam decidir d'omplir de... aquest buit que, que tenia la comarca i Figueres eh, i també d'aquesta manera ens ajudava a nosaltres nos ubicar sempre en un mateix lloc, perquè fins ara anàvem aquí, anàvem allà, en un bar, en un centre cívic, amb... I finalment, doncs, eh, com que totes ens hi sentíem molt a gust, vam decidir de, de fer aquest pas, aquest petit gran pas, fins que eh, vam arribar crear el grup Perquè tenia el suport dels que t'envolten és fonamental en el moment de rebre el diagnòstic, però també durant tota la malaltia. No? Sí, sí, sí, ben veritat, per mi va ser eh, importantíssim i ho continuo sent. De fet, Crec que ho és per totes. Uh, totes nosaltres, uh, tenir, el fet de tenir suport amb qui ens acompanya, bé que siguin familiars o siguin amics, és del tot imprescindible. Per sort, jo recordo, doncs, uh, quan em va tocar a mi, ara, fa... el, el mes abril va fer un any, uh, jo recordo el, el moment en què el meu marit em va donar la notícia. La meva primera reacció va ser bastant molt negativa, molt i molt negativa. Per sort meva, entre el meu marit, els meus pares, els meus germans i, com no, les meves, les meves nenes, doncs em van ajudar a refer-me i, i a centrar-me. Com t'hi vas afrontar en aquest moment? Mm, bueno, vaig tenir una sensació d'incertesa molt gran, molt gran. Mm, quan ho vaig saber i ara intento riure d'això però és la realitat el que em va passar quan ho vaig saber mm, no sabia si en aquell moment si em moriria en aquell moment el vespre, mentre dormís l'endemà mm, no en tenia ni idea jo sabia que mm, això era molt gros i que mm, era possible que em passés alguna cosa I immediatament vaig pensar en les meves dues princeses i vaig pensar mm, com vaig pensar com podríem viure si a mi em passés alguna cosa, no? Per sort eh, encara sóc aquí i tinc ganes de ser molt més. Perquè el càncer encara has considerat una mica com, com a tabú, no? A mia, sí, sí, sí, sí. parlar costa. Sí. De fet, eh, bueno, jo no me vaig tenir molta por al principi. El càncer és encara un tabú, per molts, per molta gent, i jo m'incloig, eh, abans d'aquesta experiència em feia por parla de càncer. Com si només de dir la paraula ja m'hagués de passar alguna cosa. Massa sovint associem la paraula càncer amb la mort. Això estaria molt bé que pogués començar a canviar, perquè pel bé del malalt, eh, quan, et, quan et diagnostiquen alguna una malaltia d'aquestes, no t'ajuda gens tenir aquests pensaments. i és evident que havia d'avui ha molts càncers que no estan resolts, però també n hi ha molts altres que sí. I crec que la millor manera de que deixi de ser un tabú és fer actes com el d'avui, per exemple i compartir la nostra experiència amb la resta de la gent. No? totes nosaltres hem superat eh, o estem en procés de superar-ho però també cal dir que totes estem plenes de vida perquè tenim molta il·lusió i tenim moltes ganes de viure eh, jo vaig tenir pensaments negatius, pensaments d'amor eh, suposo que com totes nosaltres, de fet ja n'hem parlat altres vegades eh, és un fet per això que ens acompanya sempre per això també s'ha de mirar a l'altra part positiva que això d'alguna manera també és un regal per nosaltres perquè ens ajuda, ens permet ser conscients de, del que tenim de, del dia a dia Malgrat aquesta poca parles, la, la dona hauria de prendre més consciència del que significa la prevenció, de la importància de, del diagnòstic que tens no? que sí. fundamental Sí, sí, sí no sempre però hi poden haver molts casos que, per la pròpia por, eh, oblidem o obient d'explorar-nos, i hi moltes dones, com no totes elles, afortunadament, que, per el que sigui, no fan les revisions anuals o així, i eh, això va en detriment de la nostra pròpia persona. Si tots nosaltres incidíssim amb la importància de la, de la prevenció, Eh, podríem agafar la gran majoria de nosaltres a temps eh, aquesta malaltia i poder lluitar contra ella no sempre és així se de fa desmalauradament per més prevenció que hi hagi no hi podem fer res però bueno, cada vegada més la medicina ens ajuda avança i en podem treure un, una lectura bastant positiva tu podries explicar una mica de tot el teu procés quin va ser el moment més, més crític? Sí Bé, de fet jo crec que no hi ha un moment, un sol moment crític, jo crec que hi ha un conjunt de moments eh, durant tot el procés que això fa que que per nosaltres eh, siguin molt feixucs de passar eh, també depèn de, en el moment en què t'agafa no? com estàs anímicament depèn de com t'agafa Pensa que, igual que la quimió és acumulativa, uh -huh. eh, la malaltia en si, eh, emocionalment parlant, també ho és. Llavors, per mi i per moltes altres eh, companyes meves, per exemple, un dels pitjors moments podria ser l'operació de mastectomia. Uh -huh. eh, un altre moment dolent també podria ser el moment en què et posen al portacàs. També pot ser per altres la, la caiguda del cabell, no? que per nosaltres bueno, és un, un punt bastant important també. De tota manera, totes coincidim en el fet de que és molt important l'acompanyament de la família, dels amics, com ja he dit abans, i del personal sanitari. Hi ha dones que necessiten algun tipus d'ajut psicològic. D'altres creuen que no us cal. Tot depèn també del moment en què t'agafa, no? Cal saber, però, que les implicacions emocionals que acompanyen la malaltia eh, són bastant considerables. D'aquí la importància d'aquesta associació que heu creat. Sí, sí crec, que, crec que és importantíssim. La tasca que estem fent crec que és molt positiva i important. Per això també és tan important trobar una via per expressar les pors eh, els dubtes eh, o els desitjos que tenim no? cadascuna de nosaltres perquè et demanen que conservis la calma quan et diguen una cosa així però Complicada. la realitat és que és bastant, és bastant impossible no? davant del diagnòstic eh, surten moltes pors moltes preguntes i és, és important assessorar-nos amb amb els experts, que aquests ens ajudin a resoldre dubtes. També és important envoltar-nos de, de dones que ens puguin regalar la seva experiència positiva, sempre positiva, minimitzant entre tots la situació traumàtica per la qual estem passant d'aquesta manera també ens ajuda a la mesura del que sigui possible tenir mecanismes per poder-nos adaptar a la nova situació i aquí, aquí és on entra a, a prendre molta força el nostre grup no? el grup Iris perquè la nostra essència és aquesta, és donar-nos suport anímicament i emocionalment les unes amb les altres. Entre totes nosaltres mm -hmm. ho fem, intentem ajudar. I Lídia, de no voler pronunciar la paraula càncer, com deies abans, a ser ara la presidenta de, de l'associació, sembla que hi ha un salt important, no? Com, com hi arribes? Sí, mm, mm, és veritat, però ben bé ben bé no ho sé. No ho s'ho va portar, la situació s'ho va portar de fet la meva evolució emocional d'ençà del diagnòstic ha estat bastant important, molt important jo crec, de no ser capaç de pensar i recolzar-me amb la meva família com he dit abans a creure molt i molt en aquest projecte posar el meu petit granet de sorra Sí, és veritat, hi ha un gran salt. Però això també m'ha ajudat molt a mi també, enriquir-me com a persona. De fet, qualsevol de nosaltres, qualsevol de les que estem aquí, a primera línia de foc, podria ocupar aquest carrer. Mm, perquè totes som iguals i el sol fet d'haver passat per, per, aquesta, per aquest tràngol jo crec que ens legitima, com a dones lluitadores, i ens col·loquen en un lloc bastant alt dels gardons de la vida m'agradaria dir també que pel fet de jo ara estar aquí no significa res puc ajudar jo a totes les altres dones i certament igual que cap altra no? ben al contrari en els meus moments baixos totes elles m'ajuden també, m'envolcallen i m'ajuden a aixecar-me. De fet, totes podríem ser entrevistades avui. Eh, som totes unes dones ben aptes per poder donar el nostre testimoni, perquè la vida ens ha portat a, a lluitar una guerra que moltes de les entrevistades, al llarg d'aquest cicle de, de dona, moltes d'elles, per sort, no han hagut de passar per aquesta batalla, no? Per tant, la nostra experiència vital ens legitima, jo crec, per caminar per la vida d'una manera ben especial. De fet, aquestes dones valentes i lluitadores que tenim aquí també han volgut donar el seu testimoni i les seves emocions, no?, avui? Sí, sí, sí, és veritat. Quan vaig traslladar a totes les meves companyes aquesta decisió del CIAT i del Institut Català de les Dones, Eh, vaig demanar a cadascuna d'elles eh, que es cregués la seva petita vivència perquè jo avui us la pogués traslladar eh, totes més o menys tenim els mateixos sentiments, més o menys eh? però voldria llegir-vos en algun perquè us pugui ajudar a comprendre una mica més la nostra vivència si em permeteu la Maria Antònia per exemple diu aquest càncer a part del part física cada cosa que et fa és un tràngol, per mi la part més important ha estat treballar-me la por. Des dels primers dies que tenia aquella sensació tan forta d'angoixa, que encara tinc, qualsevol coseta et torba. Mantenir el meu cap tranquil i fort és una lluita diària, perquè el i si, sí, i si, sí", cada vegada et ve el cap en cada notícia o prova que has de passar, i si t'hi deixes anar et fa recular. Sempre em diuen que l'actitud hi fa molt, però més que l'actitud, jo crec que s'ha de treballar en la confiança, ja que aquesta és la que fa que lluitis contra la por. Jo ho intento cada dia. Tinc clar que aquest càncer no podrà amb mi, però també tinc clar que totes sabem per què l'estem patint. Uh, reflexionar quines coses hem de canviar i a quines hem de donar valor allò que realment ho té, i desfer patiments inútils que intoxiquen el nostre dia a dia aquest camí es fa per alguna cosa n'hem d'aprendre la Consol ens diu el més important és perdre la por a tot ara ja no tinc res a perdre tot és vàlid i de tot estic aprenent en resum ara ho vist tot tenia por de deixar-los i no veure'ls créixer per tant Medi igual tenir pit o no, cames o no, jo volia seguir vida. Ara he après a cuidar-me el meu cos, el meu santuari, com l'anomeno. Així és que prenc tot el temps que necessito per posar-me cremes a les mans, a les cames, per parlar amb el meu pit i demanar-li disculpes per no haver-lo cuidat. En fi, ara he après a estimar-me i a mimar-me perquè necessito estar sana per veure créixer els meus fills. La Marta ens diu Encara que m'agrada parlar, parlar molt quan ho he de fer per a mi mateixa em falten paraules. Per això només dic i diré que tinc clar que he de tirar endavant i a poc a poc seré la dona de sempre activa i amb ganes de fer. L'Amery Carmen El que més m'ha afectat com a dona és la caiguda del que ve. Més que el fet d'estar parada. Aquell dia ho vaig passar fatal. Va ser després de la segona quínia. Ara ja m'ha crescut. I el més important és que estic aquí i puc explicar-ho. Tinc moltes ganes de viure i de gaudir de la vida. Tot això són sentiments i per més vegades que llegeixo, sempre m'acaben arribant al cor i se'm posa la pell de gallina. És el fet de... és el fet de ser dones no? que determina aquesta necessitat que tenim de compartir i compartir com no la malaltia no? amb altres dones que, que estan passant el mateix no? sí, sí, sí, potser sí realment el grup Iris en el cas del grup Iris pot ser un bon exemple no? el fet d'haver-nos trobats ens dona vida totes nosaltres, com he dit abans eh, tenim família tenim amics que ens estimen moltíssim però compartir entre les dones del grup Iris eh, aquesta intimitat i aquesta complicitat ens omple eh? no molt té no té preu I a nivell individual, què t'està suposant o què t'està aportant formar part d'aquest grup? Bé, a, tu. a nivell individual eh, jo crec que el repte personal de saber que podia la malaltia i he fet de pensar que avui puc compartir amb altres dones eh, que estan a l'inici de, de la malaltia, eh, les meves vivències, les meves experiències. i si d'alguna manera puc minimitzar l'impacte inicial que ho ajudar a veure l'artc de Sant Martí mmm, després d'una tempesta. Uh, alguna que per exemple està en moments una mica més baixos o així només explicant la realitat o del que és i posant-me a mi d'exemple jo crec que només veient que he servit alguna cosa per mi és Tomple. més que suficient uh, repeteixo que jo crec que el tresori i el patrimoni que tenim totes nosaltres uh, som nosaltres mateixes la nostra força incondicional per ajudar-nos entre nosaltres. No proveu, si plau quem. Sí, perquè vénen moments amb motius vos. Sí. No? Si, si et parlo de, si et pregunto per alguna vivència que t'hagi marcat més especialment durant, durant aquest temps, sí una, ben especialment una una companya nostra va ser derivada als serveis de psicologia del Trueta ella mateixa li va dir als psicòlegs que ho agraïa però que tot el que ella necessitava ho tenia ben cobert amb la família i amb el grup de dones al qual ella pertanyia. és un exemple a seguir, l'havien acabat operar i va agafar forces d'on va trobar i va venir a la nostra primera trobada, va venir, va ser allà amb totes nosaltres, vam estar allà amb ella, la vam abraçar, igual que ens vam abraçar entre totes. Malauradament, el seu diagnòstic no va ser favorable. I com a Europiris i amb el consentiment de la seva família, que avui, per cert, ens acompanya, eh, la va anar a veure dues dones en representació de totes vosaltres. L'expressió de felicitat que va tenir en veure'ns entrar per l'habitació, jo us puc ben assegurar que no se m'esborrarà la vida. M'agradaria dedicar-li aquesta entrevista amb ella, la Conchita Alvarez. Em van orgullir i pertany a aquest grup quan el dia del seu enterrament i vam anar una gran representació. Això vol dir només una cosa, que fem pinya i que també en moments especials estem unitos, en moments durs com aquests. Un record per la Conchita. és un dels testimonis més durs que podem escoltar però creus que podem parlar també o extreure coses positives de, de la malaltia? Sí, hi ha moments molt positius també però aquest tenia com la necessitat de, de parlar d'ella perquè s'ho mereix. mereix ella i s'ho mereix tota la seva família Sí hi ha, per què no coses molt positives jo us en podria explicar unes quantes. De tota manera, les coses són, totes són grans o petites a la mesura en què les comparem. Però quan algú està passant per un mal moment, sigui quin sigui, sigui això que ens està passant a nosaltres o una altra cosa, la seva magnitud no té mesura. Amb el temps i amb l'acceptació del que passa és quan podem treure'n les coses positives. Jo sempre dic que no puc donar gràcies al càncer, perquè em prendrí potser per boja, no? Però la veritat és que he guanyat tantes coses positives que si ho reflexiono no hagués estat capaç de canviar tota sola sense saber o sense haver-me vist tan a al final, sense... Sense això no hauria pogut canviar, no estic completament convençuda. Ara tinc el privilegi que molts mm, no tenen, que és poder gaudir del moment de cada dia, del regal del dia a dia. Sé que això no, no és infinit. Molta gent viu pensant que estem aquí per sempre. Totes les components del grup i dis, totes nosaltres, sabem que no és així i per això intentem gaudir del regal de cada dia i envoltar-nos de gent que no ens deixi mai d'ensenyar-nos que més avall, per més avall que caiguem sempre sempre trobem sempre hem de trobar un motiu per aixecar-nos. Quins valors pel fet de ser dona creus que t'han ajudat a tu a tirar endavant, no? a trobar el camí, com deies? Sí. El fet de ser dona ha marcat en gran part com afrontar aquesta malaltia. Totes, amb la nostra individualitat, però en general totes coincidim amb el mateix. Estem un temps potser out de les obligacions i responsabilitats familiars que tenim, però en general, a la que aixequem una mica al cap, eh, tornem a agafar, doncs, eh, els rols que tenim no? eh, familiars, Continuem amb les obligacions i especialment potser les que tenim el rol de mares de família. El paper aquest ens l'ha marcat no sé ben bé si a la societat o potser nosaltres mateixes. Les que no ho són també són germanes, són filles i també han de tirar endavant. El valor i la fortalesa per encarar la malaltia són grans però crec que en general es caracteritza l'instint aquest que dic de ser mare no? i el tracta cap als nostres fills, perquè sempre intentem que passin per tot aquest procés el més suaument possible. És una mica difícil, però ho intentem. A més, és una malaltia íntimament lligada a l'essència femenina. No? De quina manera es veu afectada l'autoestima? De quina manera la societat... De... Pel que fa l'estètica de la dona, fa complicat encara més tot aquest procés. Sí, jo crec que molt, perquè com a dones hem viscut troncada la nostra feminitat, no? La nostra autoestima també s'ha vist marmada i hem hagut a fer l'esforç, una vegada superat el trauma psicològic del diagnòstic, acceptar el nostre cos en la seva nova forma acceptar també que el nostre cos no tornarà a tenir l'aspecte que tenia doncs, fins ara. Ja sé que l'edat tampoc hi ajuda, però és ben cert que encara que ja siguis una miqueta madura, eh, t'agrada veure't amb el teu aspecte. No? I bueno, evidentment has d'acabar acceptant això que t'està passant, que no, no tens el mateix cos. La societat ha abarcat sempre un estereotip de dona femenina amb unes característiques que tenen molt en compte la imatge. No? Eh, per tant, quan surts al carrer o quan vas a la platja, bueno, suposo que jo encara no he anat, però eh, quan, quan, hi quan hi tornes, suposo que estàs més pendent de, de les mirades no? de, de la gent. Tot i que repeteixo que passes per una situació així i quan passes per això estàs una mica de tornada d'aquestes de... coses. coses sí. estàs una mica... Podem dir que és una malaltia femenina viscuda en un món d'homes? Com... Sí, sí, sí, és... de fet és així, és la realitat. la societat patriarcal encara. Sí, sí, sí, és, és així, ens agradarà més o menys, però estem visquent en el segle 21 i continua sent així. Com, com ho viviu no? uh, bueno, aquest tipus de diagnòstic implica, implica una part molt íntima de la dona uh, un número ben elevat de ginecòlegs uh, o de professionals de, de la medicina són homes i tots intenten fer el millor que poden, eh? això és ben cert, però tot i que durant el procés de la malaltia no t'importa massa, qui et visita, qui, qui et visita, uh. doncs no, a la llarga es fa una mica peixuc, peixuc la veritat. Estaria bé que des de l'experiència nostra i des de la barrera, com ja ho hem començat a, a pair tot, poguéssim unir esforços entre aquests professionals i les pacients. Crear una espècie d'espai on poder-nos expressar eh, expressar les nostres inquietuds, eh, les, els nostres sentiments, les experiències en definitiva, per tal que els metges eh, sabessin una miqueta més com tractar-nos, per minimitzar sobretot l'impacte inicial que pateixes just quan t'anuncien una notícia notici d'aquestes característiques. tot i que m'agradaria molt, sobretot eh, dir que el tracte que jo personalment he rebut, dels professionals que m'han tractat a l'Hospital de Figueres eh, ha estat excel·lent. no en tinc absolutament res a dir. però ja el meu cirurgià que me l'estimo molt és un home És un home. <laughs> has dit abans Lídia que la malaltia no arriba perquè sí, no? que ens diu que, que alguna cosa de la nostra vida no funciona, no va bé mm -hmm. quin... explica'ns una mica això quin seria el missatge a totes les dones no? a nivell de, de viure la vida, de prevenir en aquest sentit també?: sí, és veritat de fet, bueno, aquí trobaríem diferents teories uh, jo opino això, clar, però no ho puc corroborar tampoc la malaltia fa també que passem a controlar certs aspectes de la nostra vida, el nou estil de vida que agafem, en gran mesura està relacionat directament amb el càncer de mama i amb com eh, podem canviar-lo també. No? Eh, per tant, una vida sense estrès, una mica difícil avui en dia, però estaria bé, una alimentació adequada, molt adequada, jo ho estic aplicant des de fa un any i mig, m'agradaria poder-me estendre molt i molt amb aquest tema, però no puc pel temps. Eh, gaudir del temps lliure, que molt sovint tampoc en tenim massa, i sobretot descansar bé. Descansar bé, les hores que sigui, però bé. Aquestes són eines de prevenció que podem recollir des de diferents dies. No només, a mi m'han arribat per moltes vies diferents. Totes coincideixen i ens ajuden a sentir-nos més sanes, més vitals i més felices. I a són coses que sembla que les dones no tenim gaire temps de, de fer, no? Sí. Cal, sí. cal insistir, no? Això. Sí, és veritat. Uh, El esteu... pa nostre. Sí, també. Esteu fent una tasca molt important de difusió de, de la vostra associació tot i que sou un grup molt, molt jove no? uh -huh. i aquesta tarda bueno, teniu un local aquí a Figueres em penso que ja ho hem dit, on totes les dones es poden adreçar a vosaltres sí, sí, i aquesta tarda us fareu molt més visibles no? uh -huh. perquè heu preparat una flashmob solidària a la, a la plaça de l'Ajuntament ah. eh, pots explicar una miqueta sí. què és el que veurem? Sí, ara que la gent veure si animi, aconseguim veure. que tota aquesta gent que ha vingut avui s'animi i ens acompanyem Eh, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer de Mama i eh, unint una mica amb aquesta, amb aquesta estona que estem passant avui aquí hem preparat una flashmoo a eh, la plaça de l'Ajuntament de a Figueres mm, no sé ben bé com va ser però va sortir també vam dir de fer alguna cosa, va sortir la idea de, de fer una flashmoo i ens vam començar a posar les piles totes plegades, l'hem massajada, l'hem difosa per tots els mitjans que hem pagut, eh, tant virtuals com escrits com... bueno, però... <ríe> però encara no hem sortit a TV3. <ríe> i bueno, esperem que tingui la màxima afluència de gent possible perquè per nosaltres també ens ajudarà a sentir-nos ben acompanyades que sabem com estem, eh? però ens ajudarà també molt si tots els trossets d'espai de, que té la plaça queden ben omplents, ben omplents. o sigui que avui estem tots convidats a, estan... a venir-hi, a ballar sí. i a passar-s'ho sí. bé eh, en aquest dia, no? Sí, sí, sí Bueno, jo no sé si ara podríem obrir un torn de, de paraules, per si algú del públic o les dones que t'acompanyen volen parlar. Sí, sí, estaria bé, però ah, si doncs. em permeteu, m'agradaria molt donar les gràcies en nom del grup Iris, agraint tant a l'Institut Català de les Dones com en els serveis d'atenció a les dones de l'Ajuntament de Figueres l'oportunitat que ens han ofert per donar a conèixer la nostra tasca i el nostre grup. Moltes gràcies. Com, com dèiem, si hi ha algú del, alguna de les dones que, que t'acompanyen sí, vol dir alguna cosa doncs ara és el, el moment Jo, bueno La boca cap aquí, cap allà uh, la Lídia ho ha dit tot bàsicament uh, només són dues coses que, que, que, que m'agradaria remarcar he estat parlant una mica amb les noietes abans no? i els he dit, escolteu que, que és, com us sentiu vosaltres després de tot el procés i unànimament uh, com a dones m'han dit que han perdut la por, la por aquella que Se sent que no? ja tinc un bon de veu. que han perdut la por perquè han pujat també la seva autoestima, o si sigui, el fet de poder haver passat per un procés així de sentir-se vives, de poder tirar endavant. Això els ha fet pujar l'autoestima, se senten més fortes i se senten amb més ganes de viure i de tirar endavant. Això porta a la segona cosa que vull remarcar que a part de que poder, dins del món de la societat, l'estigma d'haver tingut un càncer, doncs fa que molta gent iri enrrera quan parles d'ell. Nosaltres la nostra tasca, ja que hem pujat l'autoestima, que hem tirat endavant, la nostra feina és ara amplanans a la boca de que hem passat per aquí, de que ho hem superat, de que hem tirat endavant, perquè a tothom se senti mirallat amb nosaltres, que es perdi la pun al metge i que nosaltres puguem ajudar a això. Super. Molt bé, no sé si algú més vol parlar o algú del públic té alguna pregunta o, o vol fer algun comentari o té alguna cosa per explicar. No? Doncs... Pues... Si no és així, doncs gràcies per haver vingut i donaríem pa per tancat aquest acte. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies.